Nu kommer Santa Harmus-ekspeditionen tilbage fra Peru. Det må have været en fantastisk interessant tur. Og folk, de har gjort. Selveste Ingakommen kongen, Carbax brugende. Tro mig, det ender med en forskrækkelse. Ja, hvad for noget? Ja, den der historie med mumien og Ja, Jeg tilod mig at læse lidt over skulderne i deres avis. Bevares, de velkommen. Men hvorfor skulle det ende galt? Husker de ikke, hvad der skete med Ægyptologerne? De omkom på mystisk vis, da de havde afdækket Gamons grav. Sådan går det alle, der krænker den hellige gravefri. Også de herrer, der har skændet Inka kongens sidste vildestad og til hans bumie med til Europa. Tror de virkelig? Bestemt! Hvad ville de sige, hvis Ægypterne eller inkerne kom her og roede i vores kongegrave? Måske har de ret. Nå, men jeg skal af her. Tak for sluden og fortsat god rejse Det ender galt, det ender galt Pas godt på dem selv, unge mand Ja, terri, så er vi her Møllenborg Slot Og ser her dejligt ud Helt til, hvilken overraskelse. Goddag næste! Rart at se dem igen! Er kaptajnen hjemme? Her det der oprindeligt ud i natur men jeg tror snart vi kan vende ham til Der kommer hesten allerede, så kan jeg herre der indfældes ganske kort tid efter. God dag, kaptajn. Hvordan går det? Øh, øh, goddag. Øh, goddag. Hvad skyder jeg heren? Ja, jamen det er jo tæn, tæn. Nej, jeg glæder mig over at se dig min kære ven. Og hvad bringer så dig til Mønborg? Åh oh, du ved. Jeg kommer som en bare for at hilse på dig og professor Tunsøl. Og den har han det forresten. Fint fint. Som sædvanligt optager sine eksperimenter for tiden placerer han er en idé. Jeg tror, der ligger en berømt grav her i nærheden <laughs> Goddag, professor Jamen, det er jo sindsind Næst ikke en overraskelse Du bliver forhåbentlig nogle dage Nej, jeg skal desværre videre allerede i aften Hærligt, herligt. Det er med en stor glæde Så ses vi måske i morgen Nå, jamen, jeg, vil, jeg vil, må videre med arbejdet Åh, oh, han er det tabt for omverden, du Nårs to hellere få en lille dreng Øh, uh, apropos drengs Jeg har noget, jeg skal vise dig Kom Hold nu ørene, Steve. Se, først hælder jeg det her vand, ganske almindeligt postevand, uden for mildne omstændigheder, op i et glas. Så sætter jeg paprøret over glasset, og så hokus pokus, hvad er der i glasset? Øh, der er stadigvæk vand. <laughs> Nå, det tror du. Næh, løft du paprøret, så skal du bare se i Undskyld kaptajn, så var altså noget der hækker, for der er stadigvæk vand i glasset <laughs> Ja, det er god gode, hvad du Lad mig spise gang mm. Udså søslange og fred, det er jo vanafskyeligt rent poste, <hælde> Hvad skulle det ellers være? Vin for katten! Det er jo det nummer, jeg har set tryllekunsterne i mit team lave hver eneste aften. Jeg, jeg har set dem så tit, og jeg troede, at jeg havde lukket kunsten af. Hør, vi var ind i aften. Jeg helmer mig hele før jeg har nuret den platfogede plattenslag, hans elendige fidusmaria Jeg kan hele forestillingen ud af. Det eneste, der interesserer mig, det er denne tryllekostner Hold nu godt øje med ham Vi har tid nok Der er flere nummer før Hans Både for Kieran Larm og mægtet Jamila Og en knivkaster Ja, han er mægtig Ja, det er forkert, vores Du kommer. Mine damer og herrer, de eksperimenter, jeg nu skal vise dem, er de selvsomme, som jeg har vist for Maharasien af Hambadabur. Og, mine damer og herrer, jeg har den ære at præsentere for dem verdens største fænomen, Madame Jarmila. Og nu jeg får Madame Jarmila til at falde trans. Madame, Jamila, vil du redde til det skrame? Ja. Godt. Sig mig så den herres fornavn. Sofus. Stemmer det den herre? Ja. Nej ja, vel, well, madame Jamilla, hvad indeholder så denne dames taske? Lomme til at klæde, lomme du, men. Hendes mand? Ja, jeg, jeg ser du far. Han er lige tilbage fra lang rejse. Han lider, lider af en mystisk sygdom. Solguden, solguden's har der frygtede lid for barnet over ham. Hør uh -huh! øh, mine damer og herrer, vi beklager meget, at vi må afbrude dem, lille fortælling. Vi har en meddelelse til fru Clermont, som befinder sig i salen. Hun bedes tage til sit hjem straks, da hendes mand er blevet alvorligt syg. Hvad søren? Det er jo hende mediet talte om før. Jeg ved snart ikke. Der var en fotograf ved navn Clermont med i ekspeditionen til byrå. Dem, der fandt Rasker af Kappers kongegrav. Og nu, mine damer og herrer, følger næste nummer. Den verdens berømte sensation. Knivkasteren Sarate. Mine damer og herrer, det nummer, der nu vises på dem, er uhyre farligt. Jeg må bede om fuldstændig ro. Han mener, General Ja, jeg tror det er ham. Kan jeg vide, hvad der har fået ham til at gå til scenen? Og nu, mine damer og herrer, endnu sværere... Vil de for første gang i Europa se knivkast med bind Sidste gang var det lige ved at gå kalt. Det var imponerende. Hvad er så det næste nummer på programmet? Premiere i aften, ikke du godeste? Hvad er der? Bianca Castafiora, Milano's nattergal, obersangerinde. Det var dog forfærdeligt. Det går ikke. Vi ødelægger hendes eget. Vi stikker af. Sikke en aften. Hvorfor skulle den skrigeballon også komme og øde i det hele? Nu fik vi ikke set tryllekunstneren Og opklaret hvad Alcazar laver som knivkaster Men det mest uhyggelige var nu at med det der forudsagde Solgårdens hævn Ja, Jeg er spildt spillet over på det hele Hvis vi kan få en vogn, så kører jeg derhjemme Så vi i det mindste slipper tørrskud fra den her udplugt Taxi Uh, uh, det er allerede morgen Jeg havde ellers marerigt drømt om indkager og solguder og opdagelsesrejsende, der døde som fluer Rolig, rolig, jeg kommer Godmorgen, her, Tintin uh, uh, Ja, jeg vil sige. sige, uh, godmorgen Dupont og dupont Hvordan står det til? Ikke allerværst, absolut ikke uh, Det vil sige, uh, Absolut ikke allerværst, men heller ikke. Godt, øh, de har formodentlig læst mig underviserne. Jeg er lige vågnet. Godt. Der skrives om en mystisk epidemi. Professor Sanderson Harmut-ekspeditionen. Deltagerne angribes af en vis lidelse. Det var da kedeligt. Kan det ikke være tilfælde? Hvad er det i det hele taget for en sygdom, de lider af? I efterhvert slet ingen sygdom. De er bare blevet, øh, ja, altså syge, eller rettere om, øh, øh, sovssyge. Ja, eller for at sige det klare, offrene har fået øh, sovesy, øh, man har fundet dem, øh, sovne ved deres arbejdsbord. Det virker nærmest, om de er blevet hypnotiseret. Det lyder mærkeligt. Og så se her, øh, disse små glaskår er i hvert enkelt tilfælde fundet ved siden af afrene. Har man undersøgt dem nærmere? Ja, politiets videnskabelige laboratorium, videnskabelige laboratorium, mener jeg, er i sving med en analyse. Vi skulle allerede have besked om undersøgelsen her til morgen. Må jeg låne deres telefon? Værsgo. Hallo. Politiet. Giv mig laboratoriet. Ja, tak. Hallo, det er Dupont. Nej, Dupont. Med det, jeg er ligesom i Dumpab. Ja, nå. Ja, det var det med den analyse, var. Du godeste. Hvad er der loss? Han fortæller, at endnu en professor er fundet søvn i sit gadekar. Gadekære. Badekar. Med små glaskor på siden af. De øvrige medlemmer af ekspeditionen må straks underrettes, så de kan komme under beskyttelse. Radioavisen. Af de syge videnskabsmænd, der deltog ekspeditionen til Peru, er Bergamot og Hornet nu de eneste, der ikke har delt skæbne med deres kolleger. De overvåger dag og nats af politiet, og selv Naturhistorisk Museum, hvor Hornet er konservator, holdes under skarpt Pas på. Der, der kommer nogen. Halt, i løvens navn, det er bare mig. Nå, Tintin, uh, tin. uh, vi er lidt oprevet Jeg troede, de skulle bevogte her vindu. vindue Jamen det gør vi vel også Vi står her højende og bevogter vinduet, ikke? Jo, men de skulle stå udenfor Hurtigt, indtager Havnæ Der er sket noget Forfærdeligt Nu sover han også For sent Og det nytter ikke at optage forfølelsen Den skyldige løb gennem parken og sikkert over alle bjerge jeg tager hen til kaptajn Herdok Hmm, det er helt utroligt Så er endnu en videnskabsmand angrebet af den mystiske sovesy Det er for stærkt Nej, jeg så nærmere en lille det... smule til venstre Jeg sagde, at der står her i avisen er et nyt offer for sovesyn efter ekspeditionen til Nej, ikke helt endnu, men det skal nok lykkes så det er det selv for syv millioner, søren. Næh, se, der har vi jo visen. Ja, du store kapitaler, har, har de læst det her? Det det mig. underne er der, eller store, nu skal jeg læse det for dem. Glaskugle, mysteriet forsætter. Det menes, at en fantastisk indianer vil straffe de videnskabsmænd, der fjernede indkampen mumien. De burde læse lægge sig deres avisen noget bedre, kaptajn Men hvorfor? Det er Hvorfor Hvorfor dræber denne fantast ikke sine ofre I stedet for påfører dem En mystisk sauce Som til med kan være meget Herr Herre God Goddag, næste. Er kaptajnen hjemme? Her, kære ven, træde nærmere Og professor Tunisøj Hvordan har han det? Fortræffelig han sidder inde i stuen og læser højt for mig. Men politiet har truffet alle tændelige forholdsregler for at sikre, at det syvende medlem af ekspeditionen ikke deler skabene med de øvrige professor Bergamot. Jamen... Hvad kender de ham? Hvem er svært mod, jeg kender ham? Til med årene godt. Vi har studeret sammen mange år. Mange, mange år. Er han den sidste af de syv? Så de kender Bergamot, professor? Er det ikke hos ham, denne mumie befinder sig? Åh, nej, han er uhyredeskværdig. Hvad vil vi hilse på? Ja, tusind tak. Med stor glæde. Åh, bevært. Så tager jeg dig hen alene. Det var, det var bare en vanlig forespørgsel. Min bil holder der nede, ting. Lad se, jeg kommer afsted. Papirer. papir, Haddock, Tunisol, Tintin, alt i orden, de kan passere. Man passer godt på ham. Fuh, hvor er det lungert. Det trækker op til torden. Tone Sol, gamle dreng. velkommen. Og de andre herre. Mit navn er Tintin, herre Beckermatt. Haddock, langfarts kaptajn. Og min hund, Terry oh, oh. det er nok var venmumien her i glasmoderen Raskar Karpak, ham der slipper himlens ild der får skrækket deres hund Når man taler om solen, solgund oh, oh, oh, oh. Så du den Raskar Karpak, slipper nok ild over os lige nu det er banket, hvis på Jeg er forresten ved at skrive en afhandling om åndemænd fra gamle tider. Læs oversættelse af en inskription på Asper på Kappers gravkammer. se. Langt fremme i tiden vil der komme syv hvide og scanne den hellige bolig for ham, der slipper himlens ild løs. Disse vandaler vil bortføre mumien til deres fjerne land, og hævnen kommer efter dem over bjerge og dale. Den næser mumien, glasmugnen splindreds Og Rasker Kappak er Kun han smykker tilbage Herr Bergamotte, hvad er der i vejen? Det bliver blevet dårligt? Nej, lad os videre, Tintin Den dag vil komme, da Rasker Kapak slipper himlens ild løs på sig selv Og vender tilbage til sin grav Den dag kommer hævnen over de skyldige Men så er om jo gået i opfyldelse jeg kan mærke det. Hans hævn er over Jeg tænke. kan de også mærke det? Han er fantastisk at svavle. Der er intet af frygte, herr Bergamot. Huset er jo godt bevogtet. Der er skøjet for vinduerne og detektiver nedenfor. Vi er helt sikre. Så godnat. Så godnat. Og... Det er svært at falde i søvn efter den forskrækkelse. Men nu bliver der stille. Yeah! Var det dig, der skrev, kaptajn? Øh, ja, ja, ja. Jeg havde meget rigtigt. Rasker kapak fløj og smed glaskugler på gulvet. Uhyggeligt. Uh, Jeg drømte det samme. Uh, hjælp, hjælp. Professor Tonezol, er der sket noget? Uh, nej, men men han er derinde, indhjerner mummien ned fra stuen, Her han kom ind i mit værelse og kastede en glaskulde. Den samme drøm, mystisk. Har Terri nu også drømt? Er der på sporet af noget Terri? Hvad er der? Skal vi ned ad trappen? Vi læser efter og ser hvad det er, men vær stille for syg. Oh, for Kom du noget til, kaptajn? Nej, jeg snublede bare. Men jeg var nu mod at prøve at være stille, ikke? Tager i store hyter uden for Bergermottes dør. Professor Bergermotte? Ja, Bergermotte. Berg sover de. Sover de, Bergermotte. Sover de? Båden op. Falsk alarm. Han sover trygt. Og dog. For sent. Se der. Skår fra glaskulden. Her Bergamotte, vågn op Åh, de slynger Bergamotte var deres sidste offer Men hvordan? Ja, hvordan skal forbryderen ind og ud? Døre og vindue er jo låst Selvfølgelig, skorstenen Hold godt øje med taget Nogen flygter dernede det var vagteren, der skød mænd. Øh, væk i djævle I mørk dig med hjælp. hjælp de kommer tilbage Åh, de kvæler bag Rålig, Rolig, professor professor Det er kun os, der er og Åh, nej Vi må have fat i en lage De, de, de kommer nærmere De sælgner hjælp Hjælp, de mørk mig! med Jamen, jeg vil bare lige kigge ind og høre Hvordan bergemodte har det Han er helt ude af flæben Er der nu, han nu i haven? Nå, jamen, så finder han der, der. Hvor må han gemme så den gamle skur Det kan jeg ikke se ham Men pendulet kan da finde ham hvad skal jeg her? Hvad skal jeg her? Hvad der jeg her? Hvad skal ja, her? Hvad jeg jeg her? Hvad skal jeg her? Hvad skal Hvad du her? er Professor Tone Søjl! Tone Søjl for 7.17. Lad os skjule den gamle hønse. Tone Kaptein, se der. Aftryk af en blodig hånd på træstammen. Tror du banditten er flygtet derop? Hvad er det, der ligger i græsset? Det ligner en par fly. Ja, det er god nok. Det er Tone Og græsset er reddet op, som efter et slagsmål. Slagsmål? Du mener, at Tone er ved ved arbejdsløs. Måske har han kun forsvaret sig. Han er i hvert fald væk. Måske bortført. Vi må finde ham i fart. Tag, find ham. Pas på, kaptajn. Dæk dig. Hvad er hulen af meningen? Hvad er det for et torskehoved, der fyre på os? Sniskytte, skadedyr, skidt, visk, skunk. Hurtigt, kaptajn. Tag din skyder og hold mig dækket. Jeg prøver at nå hen til huset. Han er derinde. Kaptejn, sigt mod kaptajn. Sigt mod dækkene. Vi må stanse, de sløgner. For Syv millioner så kalder de skal fars igen. Jeg tog vognens nummer. Politiet må straks underrettes. Meddelelse til alle patruljevogne. Stands sort, Opel, Olympia, nummer... 317-413 og arrester bilens fører. De kan have skiftet bil undervejs. Måske er det forgævelse for at for sporet af den, de flygtede i. sol, Det er et dejligt, menneske. Et guld. Jeg siger altså bare, hvis de så opbyromaner våger og kører ham for 30... Vi må lade politiet om eftersøgning, kaptajn. Kom, vi kører hen til hospitalet og hører hvordan det går med videnskabsmændene. Jeg vil gerne tale med overlevende. Et øjeblik, vær så også af plads. Det er virkelig et usædvanligt tilfælde. Hver dag på samme tid falder alle syge patienter i trance, kort efter en i krisen. Men kom hen og en på stuen og se, Hele den medicinske verden står alt uforstående over for sygdomme. Man håber på et mirakel, men de syge skal bare se. Det ser jo meget roligt ud. Ja, ja, ja, ja, lige nu. Men vent bare, klokken er... Ja, det kommer nu. Yeah. Yeah. Yeah. Oh, de kommer! De kommer, oh, ja, det, er. det er utroligt. Nu falder det til ro igen. Men hvor i alverden er sammenhængen mellem dette og Tunisols bortførelse... Hvad gør vi, kaptajn? Hvad gør vi, grøver, vi finder ham, selvfølgelig! Jeg bliver et lalende vrag af at trille tommefingre, mens de klapuler til panser og tøsker rundt som blinde mulværpe. Men hvor tror du, da bortførerne tager hen? De stiller selvfølgelig til søs. Det samme gør vi og redder den gamle hedersmand fra de vampyrer. Ud til havet, forstår du? Godt. Vi kører til havnebyen St. Nazaire. Måske politiet i mellemtiden har fundet spor, vi kan følge. at opleve henne ved kajen. Det ser ud så op, at trækker noget op fra vandet. Ja, det er en fisk. Men ikke en sort ube. Øh, det er... Det På tide står der også. Stans her, men vi spørger os for. En fisker fandt den, mens han trak vold. Har de undersøgt den her, betjent? motorens nummer og nummerpladen? Det var fjernet. Og hvorfor, muen? Det kan være, Tunis sportsfører bortfører, der gik ombord i et skib her. Godt. Vi sender deres venst sin mange til alle skibe, der har brudt havnen for nylig, og håber det bedste. Vi er med andre ord ikke noget en pænt videre til ting. Nej, desværre. Lad os kigge på det skib derhen, der skal til Sydamerika. Måske er de, ombord på det, måske også et tun Ja, måske og ja, måske. Du store kineser er det ikke? Jo min sanden! Hey, hvad gør der? Hvor skal du hen? Halløj! General Al-Ghazard! Hvem? Oh, tin Tim-Tin! Hvor skal de nu på turné? Turné? Ingen turné mere! Det var da min tartan fra Peru. Chiquito, forsvundet! Chiquito? Var det indianerne, der var med deres knivkaster nu? Ja, jeg sunkede i jorden, inden vi rejste til Europa, sagde han, at han nok forsvandt den skønne dag, og jeg ikke skulle eftersøge ham. er det sket for 10 dage siden. 10 dage? Han forsvandt altså den tolte Sig mig, hvad siger du rigtig, indianer? Hvad skal ægte? En af de sidste af ingkærernes efterkommende Ingkærernes? Er det sikker? Selvfølgelig er jeg sikker Nå, ja, du må bor foræld til din Og måske på gældsyn Nå, ham knivsvingerens makker var altså indianer Og hvad Han forsvandt den tolte Natten til den 13. blev Bergermotte offer for glaskuglen Ja, det er meget godt alle sammen, men det bringer os ikke nærmere oh! Hvad godt er der, kaptajn? Oh! Det er den gamle hat der, jeg ville give ned til os Og, og, og så sparer jeg til den, og så, så, så lå der en mursten i. Du kunne jo have levert med at sparke til den Kom nu, tager oh, oh. Vi vil ikke have den gamle bør, tager Den er snavset og fuld af savsmuld Væk med den. Sådan, ud i vandet med den. Nej, se nu. Den dumme, hun sprang ud i vandet efter hatten. Ja. Svøm hen, dit lille fæ. Og spytter den hat ud. Du stå. Nej, det er umuligt. Kaptein, kaptein. Du får langer måske, at jeg skal på. Genkender du den ikke? Det var derfor, der jeg ikke vil lade den være. Se ind TT Sky function soll spæde mine varme sejle tunet saltat. Udløsede den 14 færgerne er mærket Pakka Kamak. Herre lødte der hen. Jø. Jø, løs. Vi kender til de, skibet der hed Pakka Kamak. Jø. Ja, stor fart og Kido og farlig grinde 14 til Kaleo, men det er en trøj. Der var spores afsmuld på for Tunesol borgfølger til Kido, indialen fra forrigt. Vi er nu ombord på Parkele Camac til Kaleo. Vi tager den første maskine til Beru og modtager de banditter, når de går i land. Og underretter politiet, så de kan hjælpe os med at befri Tunesol. Så er vi altså i Sydamerika Hvad er nu byen der kan lave, ja rigtigt Tja, det går stærkt nu om det er med flyver, hva? Og så kommer vi til med, de stønder i forkøbet Nu skal vi snart gense gode gamle turnesol sol. så højt, kaptajn Vi bliver skygget overalt Skygge, Slug op, Ej, hvem skulle skygge os? Der er ingen, der andrer, vi har Ja, ja, det er måske kun for det, vi ser fremmedartet ud Nemlig, Tintin Skidt heller over folkelivet. De maleriske dræfter og for ikke at tale om de søde lammer derhen, hvad? Ja. Rolig tag. Ja. Det er bare en skikkelig lama. Lad nu kaptajnen af den! Det kan det ikke, det kan det Lille lamme lam til finpænk og fyrer. Pas på, hvad? Det gør ikke din lama noget, vel? Lille lammer, du er da ikke bange for kaptajnen af Spøtter du din spøtsling sådan en stak kan. kan. Når lammer er bredt, signor, den aldrig gører så sådan. Nej, Møgdyr, alt det slags krapil skulle jeg overhovedet ikke være opfundet Tag det roligt, kaptajn, og hold dig for lame af for fremtiden Kom nu, vi skal ned til havnen Der går de på vej mod havnen De ved altså, at Kanak kommer ind i dag Der verden? i alverden Dupont og Dupont Det var dog et mærkeligt tilfælde Nej, det er jo totaltvis ikke noget tilfælde Tintin Politiet der hjemmesender os herover for at finde tørne. Sal Vi kan nemlig røbe At han er ombord på Et skib altså Det siger jeg ikke Det skulle vel ikke være det skib Jeg kigger ned og styrer på os For den lille pram der Nå, hvad Hvad er der los, kaptajn? Her tak kigger den sig selv. De har det gule flag. Det betyder, at der er sygdomme ombord. Og nu hejser dit nyt flag. Gult, med sorte felter. Det er måske kaptajnens fødselsdag. Nej, for 7 millioner og Det er karantæneflaget, toskehovedet. Det betyder sygdomme ombord. Måske pest. Skibet må holde sig fra land i flere uger. På grund af smittefaren. Så længe kan vi ikke vente. Jeg går ombord i nat. Er det jo Hvis det er pest, så kan du da ikke gå Jeg tror, at besætningen er lige så rask og frisk som vi to, kaptajn. Har du ikke luftet lunden? I stand så her, kaptajn. Ellers ser de os bare. Vil du, vil, du, vil du virkelig svømme resten af vejen? Vandet er smidt fyldt med hajer og brandmænd og... De sover vel som de fleste andre. Husk nu. Hvis jeg ikke har givet livstegn inden to timer, underretter du politiet Du er ikke rigtig slov, klap i Det var let nok at komme ombord Heldigvis har det ikke stillet en vagtmand ud. Men nu kommer det værste. Hvem det er? er der det er bare kærten. Det er okay, skibber. Det var tæt på. Han gik ind i sin kajyt. Fri bane. Let nu. Du har en mægtig, der ligger en og sover Hurtig ud igen Lidt længere mod vest Her ja, Tune Sol? Jeg er ikke straks kunne genkende dem Vogn op, professor Det er mig Tintin Vogn dog op Lidt længere mod det nytter ikke. De nok bedøvet ham. Men hvad er det for der armbånd, han er på? Mumiens! Du er ret, unge mand. Rasker parakaks, armbånd. der dig op! Sekito! Hvad har I dog gjort ved den stakkel? Han er ingen stakkel. Han er en forbryder. Han smykker det sig med det helige indgangssmykke og skal dø. Din skæbne er ikke afgjort endnu. En nu! Hmm. Hmm. bandit, du Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. en fart Sufte, de mødler Tintin. De, de, de, de oh, det er de søslerne. Rå tilgaptegn. Jeg slap. Med nød og næppe. Kom, væk. Er du såret? Overhovedet. Men så lader jeg ombord, jeg så ham selv. Jeg har ham til døden, fordi han tog det dumme armbånd på. Vi må i land efter forstærkning. Bliv her og hold øje med dem. Jeg finder en telefonbox så tilgælder hjælp. Nu sætter de en båd i vandet derude Den rårer herind Vægtage, de må ikke se os Vi prøver at følge efter dem, når de kommer ind til kysten Måske fører de professor Tunis Holm med sig Nu har jeg været der i fire timer hvor ikke ting. Og ikke sporet til til Og døgnet os Hallo du der du har vel ikke sit en mand med en lille hund Jo, ham kender jeg godt Der er også kraftegn Tæn, tæn, der er du mig Jeg fulgte efter dem, og de fortsatte med Tonsolt til stationen i nabobyen Og tog toget til Javga Så vendte jeg om for at finde dig igen Fint, vi tager det næste tog og Ja, der er bare det ved det, at her går kun tog hver anden dag Fik du tilkaldt politiet? Hvis du med politiet mener Dupong og Dupong, så snork såg de Men jeg fik den der på ud Og nu går de og ned efter nede i Sile Hvis det ikke går op, tager vi afsted uden dem Resten af toget er stopput. men vi har hele den her vogn på os selv. Vi er måske de eneste, der skal til Jauka. Har du set, på kaptajn? Der står, at denne togbude er den højeste i verden. Ja, hvis stiger i hvert fald Hvorfor standser vi? Der er ingen station her. Hurtigt, der er noget galt. Vores vogn er koblet fra toget. Vi kører baglæns. Hop af! Torben og linie, du har ret ud af vand. Terri, der havde jeg mere glemt. Nedbremsen er sidste chance. Den jeg gør ikke. Sabotage, hvad nu? En tråd, et vandøb. Nu skal vi slå fra som udspring. Det var et svinehelt, vi slap så billigt, Tintin Jeg er næsten opgivet at se dig mere Tja, men det er en lang spaceretur til Javka. Mån det i den by, vi kan skimte derude? Lad os det for jeg er for jer tørstig Godt Vi holder mund med uheldet over for myndighederne De må gerne tro, at vi omkom med togelykken Så fortsætter vi undersøgelsen på egen hånd Nå vi altså har fået noget at drikke Der står et par panarbejdere, lad os spørge dem, om, om de har set Tonsol Senor, har de set en lille mand med årskæg og briller? Nå, no, senor En lille mand, grøn frakke Nå, no, senor Jeg går hen til den lille frugthandler og spørger ham Pastor, står Skulle vi ellers kægne ham? Oh, oh, oh. <laughs> Hvad leder der efter, nu, knægt? Samle når der Skammer jeg ikke? Sinere en lille dreng Lad mig ordne en fyr, Pedro Godt uh, lad dem så løbe Det er jo tundet sol, vi skal finde psst, psst. Signor, gå over i busken, og pas på, ingen siger, du taler med mig Ja, jo, hvem er du? Jo, oh, det, det, det var mig, du hjalp før Nu jeg gør gengæld og hjælpe dig Jeg vi, hvor den mand er, du søger Du kommer til Inga-broen ved solopgang Med våben og en til lange tur Vi følges Ja, vel. Eh, tak, og på gensyn Nå, det her er du kom du i snavsmål Vi har fået en ny ven, kaptajn. Nu skal du bare høre Hvad er det for en ven? du kunne jeg godt lide at vide noget om Jo, du kan huske, at jeg fortalte dig om ham der Hvad for en? en? Ja, ham den lille dreng Hvad, hvad med ham? Ja, vi fulgte sammen med ham, og så... Hvad så? Hvor bliver han her, din lille ven? Hvis han ikke snart kommer, så vil ved... jeg... Der er han! Han har taget lagemærme. Rejsen meget lang, senores. Hvis I tror, jeg vil rejse med de der spætgrøde, så tager I vej. Ikke være bange, senor. Hvem er Bange! Hvem får du, du taler til? Jeg bange, for så er det bare og ølæser. Nej, af, af, af! Slip et dit <laughs> Når lammer er fred, den altid gører sådan? det siger du ikke Og jeg er, som netop er kommet til at elske de kære dyr Vi har spillet tid nok Hvad hedder du? Sorino Jeg er jeres eneste ven Alle andre bange for indkære Derfor de ikke siger noget til fremmede Men findes der der er nu i vores tid? Det lyder utroligt Ja, men, men de virkelig ikke, senior Du den eneste Og jeg viser jeg vej til sultemplet Sækket, det skal jeg må kulde Ja, jeg har fået Hasse! No, no Ikke nyse, ellers lavine Hæh, ah, hæh, ah, hæh, ah, hæh, ah, hæh ah. Hæh, oh. hæh, hæh! Hvor er I? kom so, her Og, og taget. Hjælp med at finde kaptajnen yeah. Ja yeah, Ja, yeah, ja, yeah. ja Skodeste Han er helt grøn i hovedet jeg prøver at lade ham lugte lidt whisky. Ikke det pjat med, med at lugte Gå med at give mig flasken så nu på Ah, det hjælp Ikke for meget kaptajn Du ved hvordan det plejer at gå Hvis jeg skal vade videre i det her måne Så bliver det i hvert fald ikke uden whisky. Der nede I morgen vil rejser rejse igennem grøn skov. Ikke mere sne. Og ikke mere viske. ligger soltamlet i den skov så endnu? Oh, nej, senor Tintin. Mere langt endnu. Først skov, så igen bjerg Jeg har snart fået nok af den her skovtur. Og så alle de elendige møgdyr. Au, oh, de stikker. Jeg skal lære dem. Au, oh, der fik jeg da bare. Oh, de er bedst. Uh. er der? Det er ikke til jer. Det er de lykler deroppe. Av kattene. De griner af os. Men jeg skal lære dem uopdragende tømbere. Spar på kruddet, kaptajn. Vi kan få brug for kuglerne til noget, der er farligere. Ja, du har ret til ting. Men det derfor behøver de jo ikke at være frække, vel? Videre. Det er en lille storflod. Vi... Over på anden side I finder det her Sorino snart tilbage Se alle de træstammer ude i flåden. Det var dog underligt Træstammer? Nej min dreng Tag du der hjælp for dem, det er krokke deler De er ikke til at spøge med Åh, oh, ja vel Nå, vi venter på Sorino Ja, sæt du der også ned af vildfødderne Prøv at gå til landskab <tryk> Den træstamme, du satte der på, kaptajn, var en krokodille øh, øh, øh, ja, det, det ser jeg Tak for hjælpen, Tintin Kan du se, det var godt, jeg bad om at øh, passe på Så bare plads igen, det den lige så ufarlig som en træstamme Kom, signoras, jeg har fundet båd. I følger med, men pas på krokodiller Det er solcelle, det giver dig, hvad siger. Et vandfald. Hvordan bliver vi oplyst? Vi laver en hængsel. Håk har drevet op på den klippetop. Du går tog det brast til Han forsvandt ned i slugen. Åh, det er frygteligt. Hvad har du gjort? Hvad har du Oh jo, så er nu. nok er Tintin en dygtig smømmer, men den strøm ned det er der ikke en levende sjæl, der kan hamle op med. Vi ser ham aldrig mere. Åh, oh, siger han, Lever, signor Kaptejn. Vi er bare ned, Hvad skal I se. Hvad Hvad mener Torino? Vi vil vi gøre som man siger. Vi kommer til Tintin. Jeg blev taget af skråten, da jeg og på en eller anden måde var jeg pludselig i den her klippehul. Fantastisk, Tintin, og ikke en reff. Hvor er vi? Jeg tror, vi har opdaget en alt gammel indgang til soltemplet, som selv indkærerne har glemt. En primitiv trappe går længere opad ind i grotten. Her skulle jo være mørkt som i graven, men øh... Stenene er, er en slags fosfor. Det er derfor, vi kan se. Men vær stille. Jeg har på fornemmelsen, at vi ikke er langt fra Tunisold. Ja, ja. Se den åbning derop. Tag og på at vise os vej. Kom med. Gå de! Ja, til videre. Se her en ny grotte. Og oh. du store! Et kravkammer? Det er mundet, må jeg sige. Ikke snavler og dødningerhuder. Ingen kærende smugler. Jeg tror, vi er lige ved at være ved målet, kaptajn. Den store sten, den kan skubbes. Hvem vil I måske bagved? Ja, måske. Nå, kom så gutter. 1, 2, 3! Og træde det allerhelligste. Grib dem. Karnevalsoldater, klaphus og klods med jord, slib mig i købelse, klokkerøvd. Rolig, rolig, kapten. Kampen er for rolig. Hej, møder, I er tænkt ind i dette tempel, hvor solen dyrkes som en gudse. Straffen er døden. Nå, så det er den din lærske fedeløst, mor, og det kunne du lige, hva? stille, kaptajn. Ærede søn af solen, vi vil ikke af templet. Vi søger blot efter en ven, herr Ja, Jeres ven har våget at smykke sig med den hellige rasker Karpaks armbånd. Han skal også dø. Selve solen Sætter ild til det træ, I bindes til. Inden for de næste 30 dage, kan I selv bestemme dagen, da solen skal brænde jer op. Før fangerne bort. Det er en køn vi har råd os ind i Fanget som fluer i en flaske Måske viser der sig noget Ja, det siger du altid Hvornår var det, vi skulle os? Vi må tilbestemme datoen. Inden 30 dage Heh. apropos flammer Hvor var jeg gjorde der tændstikkerne? Jeg skulle have en pige Øh, at det skidt, man har i lommerne Jeg viser en klip Nå, her er det Når tændstikkerne er sluppet op, må du bruge brændglas Det er nok sådan, de vil antænde bålet Tage, lad mig lige låne den bidervis Kom her hen Hvad er det, der står her? Hurra! Sig mig, hvad rabler det for dig? Vi er frils, -la, -la, -la, -la, la. Nej, vent Jeg vil ikke give dig falske forhåbninger Men stol på mig og lå at gøre, hvad jeg siger så skal jeg nok forklare alt bagefter Er det et ord? Er Hvis du er sikker på, at du ikke har fået solstik Har I fastsat tidspunktet for jeres død? Ja, store Inka Vi ønsker at dø om 18 dage kl. 11 det er nemlig kaptajnens fødselsdag Hvad er nu det var noget sludder du? Du lovede at adlyde mig Godt Det er så bestemt At jeres dødsdom Fuldbyrdes På denne dag Professor Tone Sjold. Næh, mm, men Tintin, og kapten her, der kommer det her, det bliver så morsørken Fantastisk kunne der modvældsor Jeg må sige, det hele er virkelig godt i maskerne, og det allesammen, det bliver vi stopper jo, det videnskab korrekt Ja, yeah, man må jo lære klæder, der er sådan en frikusafsats En historisk gengivelse. Fantastiske kostumer, mm, Brugfuldt sminkede Og se dem danse Alt er det rigtige, Til den mindste detalje Bare den går som jeg håber Og for timen Er inde Åh oh, du Dan store Stjerne Ram dette bål med dine stråler Stans, Din befaling bliver ikke hørt Lad solen vise os, at den ikke kræver vores død Ti Og masterlige Husle hund Hvor hvorvor du har tale til solen Ædle sol Vis din magt, stans dine stråler, fordi du ikke ønsker dette offer Stakkels Tintin, han er det blevet bindende galt Jamen sige, er at det er virkelig fikser du siger? Ja, jamen, snækken har jo ret Hvad sker der? Er, er det troldom, eller er, er jeg også blevet guldret? Nu skal jeg altså afvente en rigtig solformørrelse til at opfære denne scene Åh, du fremmede Få solen til at skinne igen Der er bøn for dig. Vi skal opfylde alle dine ønsker bagefter Jeg stoler på dit ord, Edlenka Jeg vil befale solen at komme igen Stor sol, dagens stjerne Vær nådig, giv dine sønder lys Du. Du Solen Adlyd ham Løslad dem Straks Forstår du nu kaptajn Ikke en lyd Men det er jo mægtigt det her Jeg, jeg læste om solformørkelsen På den vis du havde i lommen Det var derfor jeg valgte præcis dette klokkeslæt. Hedele fremmede I har jeres frihed og bliver fuldt til bjergenes fod. Tak, store Inka. Men vi har endnu et ønske. I vort land bor der syv mænd, som din forbandelse hviler over. Jeg ved ikke, hvordan du bærer dig ad, men gør en ende på deres ledelse. De kom som gravryver, og vandt helighed vore domme. Du tager fejl. De kom som videnskabsmænd, der ville fortælle verden udenfor om jeres kultur. Ja, er ja, god. Se disse voksfigurer. Hver af dem repræsenterer en af jeres landsmænd. Fra dette tempel bestemmer vi deres lidelser ved magi. Vi stikker nål i dem. Så de pines Vi vil også give dem sundheden igen Spindel og tyve Kulerne Kuglerne indeholdt en hellig væske Som fik offrene til at falde i en dyb søvn Nu kaster vi figurerne på ilden Et hospital. Hvad laver du her, Clermont? Og du, Lopat? Oh, jeg har sovet. Har jeg oh, hej, er det godt? Har jeg det er også godt? Det er Og det her gulv skal vi virkelig tage for god værre. Jeg har også en dukke, der forestiller kaptajnen. Nu stikker jeg en nål i den. Sådan. Au! Men før vi skilles, her fremmede Så sværger, at vi aldrig ryber, Hvor soltemplet ligger Vi sværger ved på filmen, skæg Ja, er ved mit egen Vi ikke at sige et ord ja, Jeg sværger også, at aldrig vil med andre film Nu vel, I tager tage så mange skatte med jer Nej tak Vi vil intet have jeres skuld, Men giv Sorino fri Han er fri Og har bedt om at blive her Hos sit folk Jeg har altså bare et enkelt ønske Meget beskidende ønske Hvor er der en lama Og en vandpost Læg man står der Og her er en kilde Hvorfor? Et øjeblik Fantastisk! kapteinen drikker vand Hå? Hvor skal du hen? Og, og hvad har du i munden? Pff. Der fik du den din forlornede Kamille. Det har jeg glædet mig til længe.